«Давай, научний робітник, твоя дисертація прийшла». У цей момент дівчина помітила, що з вікна на неї дивляться, і зійшла зі стежки у садок. «Здравствуйте, Наталочка!» – солодким голосом проспівав Микола Пилипович. «Проведуєте больного?» Здрастуйте. Поштарка наблизилась до розчахнутого вікна і приязно посміхнулася. Сонце вже сіло, але світлі сутінки дозволяли чудово роздивитися все. Дівчина явно прийшла не просто так, бо знову причепурилась та розфарбувалася понад усяку міру. Здрастуй, Петре!» – повторила вона. Микола Пилипович щодуш стусунув хлопця ногою. «Здравствуй!» – возвався той. «Як ти?» Вона наблизила своє обличчя до хлопцевого і при цьому притислася до підвіконня, так що у викоті сукні випнулися дві апетитні півкулі. Микола Пилипович з одного погляду оцінив побачене та ковтнув швидку слину. «Хорошо, що ви прийшли», – радісно продовжив він, – «а то Петро наш тут скучає, може, ви б його вивели прогулятися? Больним же нужен свіжий воздух. При цьому він продовжував непомітно штовхати колегу ногою, намагаючись таким чином активізувати його. «Із задоволенням, – зраділа Наталка такій пропозиції, – ти як, зможеш піти на прогулянку? – перевела вона погляд на Петра. Той нарешті послухався надшутних, але чутливих казівок начальства і вступив до розмови. Справжнього чоловіка синці тільки прикрашають. «Красавець!» – оцінив Микола Пилипович, але, побачивши, що хлопець ображається, по батьківському поклав йому руку на плече. «Шучу, шучу!» «То я почекаю?» – з надією запитала поштарка. «Він бистренько!» – пообіцяв Микола Пилипович. Колеги відійшли від вікна. Петро взявся вдягати сорочку, періодично покректуючи від болю. «Ти там це є?» – стиха радив майор. «Помніш, про що я говорив?» «Покрути її трошки, а вдруг розколиться. На жалость бери». «Де мої кросовки?» – зазирнув під ліжко Петро. «Світло ввімкніть? «Ага, щас!» Комарини летять. Так тобі хорошо гулять, а мені тут мучиться?» Він уже йде. Загукав Микола Пилипович, що почули на дворі. Петро стіхалаючися, зав'язував шнурки. І про бабу, про бабу побольше інформації. Вона цінний источник. Не забувай, що буде просить, не одказуй. Ну, він оцінив поглядом колегу і несхвально зморщився. Годиться. Ранений, но живой. Давай, з Богом. Петро вийшов на ганок, де вже чекала поштарка. Микола Пилипович висунувся у вікно. «Наталочка, якщо там хлопці будуть його обіжати, ви ж заступитесь?» Дівчина засміялася. Петро люто зеркнув через плече. «Оп'ять шучу», – швидко запевнив колега. «Щасливого гуляння!» Липневі сутінки потрошку згощалися навкруги. Наталка зазирнула Петрові у травмоване обличчя. «Боляче?» – співчутливо запитала вона. Хлопець роздратовано відмахнувся. «Кинь, краще скажи, хто це міг зробити?» «Не знаю». Для переконливості дівчина притиснула руки до грудей. Якби наші хлопці, вони б уже похвалилися, вони завжди хваляться, коли когось побили. Хай тільки спробують, загрозливо мовив Петро. Бити будеш? Буду, пообіцяв він. Вона з повагою подивилася на міцну статуру супутника. Деякий час ішли мовчки, потім дівчина взяла Петра під лікоть. Він не заперечував. «Бо це приємно, коли красива молода дівчина бере вас під лікоть. А може лейтенант нарешті усвідомив всю важливість цього джерела інформації, тому і поводився відповідно». «Куди ми йдемо?» – поцікавився він. «Не знаю. Гуляємо». – Наталка замислилася. «Слухай, а пам'ятаєш, ти казав, що любиш вночі купатися?» «Це ти казала». «Але ж ти не заперечував!» Вона опустила очі, і Петро мимоволі посміхнувся. «То, може, і справді скупаємось?» «Так іще ж до ночі далеко. А поки дійдемо, вже буде темно». Так сталося. А чи то було сплановано зарані, що хлопець з дівчиною без того просувалися у бік ставка? Тому наразі не довелося навіть міняти маршрут прогулянки». «Ой, забулася!» – раптом вигукнула дівчина. «У мене ж купальника нема!» Петро зупинився і запитально глянув. Наталка хвилинку поміркувала і, відвівши очі, вирішила. «Ну, нічого, так якось, ні, же, правда?» І справді, поки гуляючи дісталося місце, по-справжньому споночило». Дорогу Петро спробував перевести розмову на бабу Кабачиху, але почував відповідь вичерпне. «Вона сердиться на вас», – сказала, що коли такі цікаві, що б йшли до Юхима, а до неї більш не ходили. З ділової точки зору прогулянку можна було вважати закінченою, проте лишалася ще лірична сторона. На березі ставка було тихо і порожньо. Вода відливала чорним і ніщо не турбувало її гладенької поверхні. З неба дивився місяць, по-літньому яскравий та урочистий. Петро від такої елегійної картини трохи розгубився, а тому мовчки завмер на місці. Поштарка теж не наважувалася нічого сказати, тільки очеред шепотів, певно ділячись враженнями. Так тривало кілька хвилин поки дівчина нарешті зважилась, полушила Петрову руку і зробила кілька кроків до води. «Тепла, як молоко», вигукнула вона, обертаючись. В зоряному світлі її очі виблискували, як два вогники. Це був перший гучний звук, що порушив елегійний спокій природи, і ставок відповів на нього дрібними хвильками. «Ну що, будеш купатись?» запитала дівчина, вертаючись від води назад. Рука її торкнулася Петрової долоні. П'янкий та гіркуватий запах степу війну в обличчя. У лейтенантовій голові знову вихором пронеслася тисяча думок і завдання, що вони отримали, і останні вказівки Миколи Пилиповича, і баба Кабачиха з її ворожінням, і Леся. Невідомо, як витломочила його мовчанку дівчина, глибо ніяк нерішучість. А може, це й була нерішучість, бо серце Петрове розривалося між обов'язком, почуттям, чоловічою фізіологією і знову обов'язком.